KAPITOLA 122. ODCHOD Příštěho rána jsem se probudil časně, rychle jsem se najedl a byl jsem zpátky ve svém bokoji, ještě než se většina školy otočila v postelích nebo. Hodil jsem si na ramena loutnu a tlumok. Ovinul jsem se šáhalem a ověřil si, že mám všechno, co budu potřebovat, patřičně uloženo v kapsách. Červenou šňůrku, voskovou loutku, křehké železo, lahvičku vody. Pak jsem si přetáhl kápy šáhalu přes hlavu a zamířil k vašetinu domu. Vašet otevřela mezi mým druhým a třetím zaklepáním. Byla bez košile a stála ve dveří k snahými prsy. Jízlivě se mě prohlížela, zaznamenala můj tlumok, plášť a loutnu. Tohle ráno je nejspíš vyhrazeno návštěvám, řekla. Pojď dál, takhle brzy je vítr ledový. Šel jsem domnitř a zakopl na prahu, zavráboral jsem a musel jsem se jí opřít o rameno. Rukou jsem ji neohrabaně zajel do vlasů. Potřásla hlavou a zavřela za mnou. Nedbala na svou polonahotu, sáhla si za hlavu a začala si spletat polovinu vlasů do krátkého, pevného copu. Slunce ještě nebylo na obloze, když mi na dveře klepala pente, pravila Nedbale. Věděla, že se na tebe zlovím a přesto, že nevěděla, co zprovedl, zastávala se tě. Předržela si cop jednou rukou, natáhla se pro kus červené šňůrky a svázela si ho. Pak, co tvoje sem stačila zavřít dveře, mě navštívila karceret. Blahopřála mi, že jsem s tebou konečně začala zacházet, jak si zasloužíš. Sáhla na druhou stranu a zapletla si druhý cop. Prsty se jemně kmitaly. Obě mě dopálili. Neměly mi co mluvit do toho, jak zacházím se studentem. Dokončila druhý cop. Pak jsem si řekla, čí názor bych uznala víc. Pohlédla na mě a udělala z toho otázku, na níž jsem měl odpovědět. Uznáváš svůj vlastní názor. Odpověděla jsem. Vaše dce široce usmála. Máš naprostou pravdu, ale Pente není úplně hloupá. A karserec se umí rozlobit jako muž, když na ní přijde nálada. Zvedla dlouhý pruh tmavého hedvábí a ovinula si ho kolem těla, přes ramena a šikmo přes mědra, takže jej látkou podepřela a přitáhla ke hrudi. Zasunula konec látky tak, že zůstala pevně držet. Už jsem jí to viděl dělat několikrát, ale zůstávala mi záhodou, jak to funguje. A jak se rozhodla, Zeptal jsem se. Přetáhla si červenou košili přes hlavu. Jsi pro mě pořád hádanka, řekla. Jemný a protivný a chytrý a pošetilý. Její hlava se vynořila z košele, upřela na mě vážný pohled. Ale ten, kdo rozbíje hlavu lám, protože ho nemůže rozluštit, opustil letany. Taková nejsem. Jsem rád, řekl jsem. Nechtělo by se mi opouštět hard. Vaše Vašet povytáhla obočí. To bych prosila. Ukázala na pouzdro sloutnou, zavěšené na mém rameni. Nech si ho tu, nebo si lidé začnou vykládat kdo ví co. Nech tu i tlumok. Můžeš si ho odnést spátky do pokoje později. Zamyšleně na mě pohlédla. Ale plášci nech. Ukážu ti, jak bojovat i v něm. Takové věci se můžou hodit, jen o něj nesmíš zakopnout. Vrátili jsme se k cvičení jako by se téměř nic nestalo. Vaše mi ukázala, jak se vyhnout zakopnutí o vlastní plášť. Jak se dá využít k omotání zbraně nebo k odzbrojení nepozorného soupeře. Poznamenala, že je velmi jemný, pevný a trvanlivý, ale nezdálo se, že by si na něm všimla něčeho zvláštního. Pokračoval jsem v zápasech s celán a naučil jsem se, jak ochránit své vzácné mužství před všemi druhy neomálených útoků. Pomalu jsem se zlepšoval, až jsme byli téměř vyrovnaní a vítězili jsme střídavě. Došlo i k několika rozhovorům z Pente jídle, a já byl vděčný, že alespoň jeden člověk se na mě tu a tam usmíje. Ale už jsem se v hartu necítil příjemně. Přiblížil jsem se příliš blízko pohromně. Kdykoliv jsem hovořil s vašet, dvakrát jsem se rozmýšlel každé slovo. Některá i třikrát. A i když se vašet zdáně vrátila ke své předchozí usměvné jízlivosti, čas od času jsem ji přistihl, jak mě pozoruje se zasmušlou tváří a soustředěným pohledem. Jak běžel čas, napětí mezi námi pozvolna polevilo. Mizelo pomalu jako modříny na mém obličeji. To byly asi modřiny. Rád bych se myslel, že by se bývalo vytratilo docela, ale tolik času nám nebylo dopřáno. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vašet otevřela dveře na mé zaklepání, ale místo, co by vyšla ven, zůstala stát ve dveřích. Zítra je tvá zkouška, oznámila. Vteřinu jsem nechápal, o čem to mluví. Tak jsem se soustředil na cvičení s mečem, na zápasy se seléan, na řeč, na letany, až jsem téměř zapomněl, k čemu to všechno. Pocítil jsem záchvět vzrušení, v zápětí následovaný studeným uzlem v žaludku. Zítra opakoval jsem hloupě. Přikývla a slabě se usmála mému výrazu. Její nevýrazná reakce mě moc neuklidnila. Tak brzo? Žahin to považuje za nejlepší. Kdybychom čekali ještě měsíc, mohl by napadnout sníh a zabránit ti odejít. Zaváhal jsem a pak jsem řekl, neříkáš mi celou pravdu, Vašet. Další slabý úsněv a drobné pokročení na mé. V tom máš pravdu, když jen se myslí, že čekání není moudré. Jsi svým neohodaveným barbarským způsobem okouzlující. Čím déle to budeš, tím víc lidí se s tebou zpřátelí. Ucítil jsem, jak mi chlad proniká do celého těla. A když mám být zmrzačen, bude lepší udělat to, než si víc lidí uvědomí, že jsem skutečný člověk a ne nějaký barbar bez tváře. Pravil jsem drsně, i když ne tolik, jak jsem chtěl. Vaše klopila pohled, pak přikývla. Nejspíš si o tom neslyšel, ale Pente před dvěma dny udělala v hádce o tebe carceret monoko, Seleán si tě také oblíbila a mluví o tobě s dětmi. Sledují tě ze stromů, když cvičíš. A okamžik utichla. A jsou tu i další. Po té době už jsem jí znal dost, abych z jejího mlčení poznal, o co skutečně jde. Najednou její zamlklá nálada dávala smysl. Čehen musí dbát na zájmy školy, řekla Vašet. Musí rozhodovat podle toho, co je správné. Nesmí se nechat zvyklat skutečností, že se tě pár lidí oblíbilo. Současně ale i při správném rozhodnutí není dobré, když je většina školy proti. Další pokročení na Tak. Jsem připravený? Vašet dlouho močela. To není snadná otázka, odpověděla. K pozvání do školy nestačí jen obratnost. Jde o zkoušku odolnosti, O to, jestli jsi vhodný úchazeč. Když jeden z nás selže, může to zkusit znovu. Ten by dělal zkoušku čtyřikrát, než byl přijat. Ty budeš mít jen jednu šanci, podívala se na mě. Připraven nebo ne, už je čas.